Наприкінці тиради він зробив вигляд, що жмакає газету і кидає до ніг своєї візаві. Та шалено заплескала в долоні Браво, браво! Ти справжній друг. Але спочатку лайно, лайно повними ложками, купа лайна і малайські гори відбірного смердючого лайна, беззлобно пробурмотіла хижачка і звернулася до перекладача. А ви чого мучите?» «Так-так», – схаменувся і заметушився він. «Власне, я, як і пан Ніколо, не дуже розрізняю ноти, особливо у сучасних інтерпретаціях. Я бачу Вероніку, котра пише книжки для своїх багатьох дітей. Власне, для цього можна не покидати містечко. Вона могла б співати під час наших свят. «Якого біса!» – скрикнула жінка і видала таку високу ноту, що на столі ущент розлетівся келих. — А таке? — Ви бачили? Всі засміялися. — А що скажете ви, пане Паскалю? — звернулася Вероніка до господаря. Настала тиша. Я так само затамувала подих. Всі присутні мають рацію. — Ви маєте дослухатись до кожного, — сказав мсьє Паскаль. — Я можу додати лише те, що... Покинувши наше місто, ви візьмете псевдонім. Він буде пов'язаний із святістю. Ви проживете довго. Ваш псевдонім вас врятує, аби лише ви правильно його вибрали. А хіба ви мені не підкажете? Ні, ви знайдете його самі. І ще, ви маєте виїхати звідси з однією валізою і 35 доларами у гаманці». Вероніка хитнулася і зронила келих, який тримала у руці, собі на коліна. Мабуть, зі мною стався б такий самий шок. Я поклапилася, як порядна служниця, підскочити із свого місця, підхопила Вероніку під руку і повела до вбиральні, щоби замити пляму. «Тридцять п'ять доларів! Тридцять п'ять!» – бурмотіла вона, поки ми йшли через зал до дверей. «Ну що можна купити на ці срані 35 доларів?» З виглядом побитого цуцика вона оглянулася на товариство і з надією вимовила. «Минулого разу видали серу Генрі 10 тисяч. Це несправедливо!» «Генрі давно програв все це в казино», – спокійно відказав Мсі Паскаль. «Зараз у нього лишилася така ж сума, яку я пропоную вам» а ви маєте вчинити навпаки. Ну, якщо, звісно, чогось варті. Проведіть її, пані Голко, і дайте щось із вашої шафи. Здається, у вас однаковий розмір, я потім компенсую. Поки ми йшли сходами, Вероніка мовчала і тільки розгублено хитала головою. Мені довелося весь час її підтримувати. пак. принаймні у моєму гаменці при цієї подрожжю була значно більша сума за ту, яку пропонував мсье Паскаль. Я її чудово розуміла. Ми зайшли до вбиральні. «Не переживайте», – сказала я, – «вам не обов'язково дотримуватися правил цієї дурнуватої гри. Зрештою, залишитесь або позичите гроші в друзів». Вона сахнулась і призирливо поглянула у мій бік. Ніби побачила вперше, що ти у цьому тямиш, хто ти така служниця? Сучка драна, дешевка. Безперечно вона погрічкувала. Адже тієї жмиті опинилася у найдальшому кутку в а до її фігурно вирізаних країв модерної сукні додалося ще пару незапланованих оборок. Вона ледь підвелась на своїх високих підборах, ноги у неї були такі довгі, що вона плуталась у них. Немов цвіркун. Долонями вона ковзала по слизьких кахлях. Одне слово, її підняття з підлоги мало назву Перехід Суворова через Альпи. Я підійшла і чемно допомогла їй. Вона підвелась, ніби нічого не відбулося свіжа й весела. Я добре знала такий тип жінок. Зазвичай з ними товаришуєш, після того як трохи зіпсуєш зачіску. Вона обірвала край сукні. Обтерла ним спітніли обличчя, і ми разом зареготали. «Зрештою», — сказала вона, — «мсія Паскай ніколи не помиляється». Вона дістала із своєї маленької сумочки, що бовталась на зап'ясті, целофановий пакетик.